بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا یا حیو یا قیو برحمتک استغیث رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغذت من لسانی یققه قولی صورت العراب کې بیان د و مسائلو اکو یو مسلا تسلیم بلغتا دویمه مسالہ اتباع ما انزل او کې دريمه مسالہ بیان د توحید او رد د شرک او کې اوله مسالہ تسلیم مبلغ تا د سورۃ په آخر کې واقعا د موسی علی السلام ذکر کایي دویما مسالہ اتباع ما, ما انزل او کې پدې باندې واقعیا شورو کې یا د یو لسم نمبر آیتنا ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا یې نن تاسو پیدا کې نو بیا مو تاسوله شکلوونه در کو نو بیامون ملکو ته ویل چې سیج دا وکې ددسه مطلب شو وال خلکه نه کوم تاسو پیدا کې بیا مدل شکلونه دار ک نو بیا غاینه پس کو ملک او ته وی سجدا وکي اصل خبر ادا دا دل تا جن جوابو ندي ياول لقد خلقناكم ولقد خلقنا اباكم مونګه تاسو با با پیدا کړو او استاذ باباتم شكل ورک جس تاس باباتم شکل ورک لو بیا م ملائکوت وی چی سجدا وک دیم د خلق نه مراد پیسل بال اب سو مصورناکم تصویر فی رحم الام نو عام خطاب دی الله ٹولو تا ہوئی چه تاسو میں پیدا کی انس تاسو دا پیدا کاولو ارادم اوکا تاسو پی سلب الاباوئے بیا می تاسو ټول لشکلون در کا په بدن مزار کې بیا دام ووره نو ثم با د تراخیده پارنی ثم دل تر تعقیب د پاروږي چسه بیان کې رستودي دې مطلب بدایې ثم بیا و او بیا دام و او ر چې داسې یو خبرم راغلی و چې مونږ ملکو طویلی ووا سې جداو کې پته ربا د آدم عليهم السلام دلته و ترتیب د پارانی یادا چې ثم فما نا ذا و سرم راضی ل خلک ن کوو مونږ تاسو پیدا کړي بیا مشکلو در کوي او مونږ ری ملکو ته دا ن چې دی نه پس سیجد و کې په دمله اسلام ته ځکه دا لپات انسانانوتهزت ورکو او دویم اکملقرآ کې ج ساز ذکر کوي چه آدم علیه سلام پا منظر ده قبلیس سراؤ نور سجدال لالوا فسجدو بس دی سجدو کا ایلا ابلیس مگر ابلیس او نکام لم اندینو ده سجد منعاک الله تسجده از امرتوک اللہ تسجده کی لا زید دی سنگ زائد دی صورت سوادو آیت نمبر 75 وګوره سورته اسواد آیت نمبر 65 دا د التن او نت پتاولې قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد اته په کله نه راغله کرا دغه کلام عرب کده الله دی روزین کزا عز راضی له ویللی الله ای ایبلسه کمم یو سییس نه کوې ووي دسید کالوونهته دسید نه کم یو سیزمانه کې سیز یا من کا په مع د د سره دی او الا په کې پ ویللی الله ما منکه ما د تاله کم یو سیز دعوت در کو چې سیزه د مکاوام د نه کولو دعوت دلته چا درکو ما منعک ما دعاک ال ان تسجدا یا ما منعک ما اجبرک کم یو سست مجبور کی علا پدی خبره چې تاسی جدو نکا از امرتو که چکل من دل امرو که نو قالوی شیطان انا خیر منه زغوری مددنا زغوری مددنا داری تکبرو کو خواب انا زغور انا خیر منه زغوری مددنا پسو گنا غوری قیاس یو کو قیاس پاسه دو کو د ناس مقابله کې یو کو قال انا قال الشيطان ز ورهم منه د خلقتنی من نارن زده پیدا کړم د او اور نام او خلقتو من تین او د پیدا کړی د خټه نام نو اور د خټه نه سوچو الله اور تو په حبت بس کو شره دي زنام په ما يكونو لکن نو دي مناسب تعالی ران تو تکبر فیا چته لو یو کې پدې کې په خروج اضا انك من سواغرین کې نن تبې د ذلیلانو نام چې تکابور پکې راښوځ الله حکم نمنې دا ذلیل شي په دې نه معلومه شوا چې تکبر کې دي دا سبب د ذلت ته قال وئ ابلیس ارزرنی مال مهلت را کا الی یوم یبعثون ترازه دوباره پور تا کی دو اوه قیامت درزه پور رات جون را کا الله دې درم کو ما نور سوال مکا قال وئ الا انک یقین تنت مهلت در کل شونا چې ګر الله ته دې زخه قیامت درزه پور می جون درکو په دې چې رات را, را وته پریت شوی اله اس اي الله تویی چې په سبب دا اګی زم ما جون دي تنگ کړه استادا بندګان به دین ته نه پرېږم دې په سبب لګمخا دې به نه پرېږم مستبه نه پرېږم است الله ر کې به نه پرېږم قران ته به نه پرېږم دین ذکور ته به نه پرېږم تبلیغ ته به نه پرېږم ور پسې ویم او شيتا نو زپور اخپل کار کوي خا نذر رې آرام نه رشفه آرام قال ب بما اغویتنی قال و ابلیس پس او د هغې زمااجون د تنک خوابه مخبه کې ن ديله سرراتتو کله مستقیم ستا په نې غلار کې سوممهله آ نوم بیا بخه مخه رازمم دي ته د مخې طرب ده حالات مو بیانم چې مکی نه چې کله بهي قالله ویل آدم بابا او حوااب بي زمونګهبالم نه انپ سره منګا ظلم کو پخبلزان دا پیغمبران چې دا غیمو قران کې تذکره او ګورو نو پیغمبران چې دین او الله ته ډېره عاجزي کوي او دا ظلم نه مراد د پښتو ظلم نه ني موږ زال نه کمی وکړو ظلمنا نقصان کمی بیاوي لم تغفیر ل نه کهته مونږ تهخ نهونه دا بی خوګونه نه ده کړی د دی مطلب دادا بانے پر دارا أو بانے دا مونږبانې دا پرده را واچ او که تا مونبانې راونه کوو آنده د پاهمو د دا داسې کار نه بچو ساتې رابه دویم دا دوه د وجد د ان کثاره نه ده دا په ګونا دلالت نه کوي بلکې دا د قربینو عادت دی چې ورکوټه نقصان غټ غني خطیب شیربینی وایي چې دا صرف خلاف اولاد کار دی اول پایر سره پایر سره شوي دي سوره تواحا آیت نمبر 115 وګوره والقد ه نهله دمه من قبل ننمونګ هوکم کلی دمه اسلام ته من قبلو پخوا په ن د غیر شو د پهره خورووج نه دا م د پارهله چې ډر خلک دغوي دګوره لب نا دم ل اسلام کړی دګنانده ده دا د غیر شوي د چې پهکم کار پهره وحالانو دی اویل ایزا مونگا ربا زولمنا انقصنا مونگا می کرده قبلو زنن لرحم کتا مونگ تبخنا ونکی مونگ بانی رحم ونکی خام خام مونگا بشودتا وانیانو نام الله ته ایح بیتو دی زینا کس چه بازی اس تاسو نا دپارا دشمنان دي و لکم او تاسو دپارا پزمان کی زیده و سیده ومتاؤن الہی نو سکت ریا وقتا اللہ و تو فرمائل فیها پدی دنیا کی تحییونا تاسو بجن تیرہوئے او پدی کے بتاسو ملکی گے وفیات موتون ومینات خرجون او دینا بتاسو راست لکی گے یا بنی آدم اول خطاب یا بنی آدم پا یا بنی آدم سره پدی صورت کی سنور خطابات تی دا پکې اول خطاب دی د کې یاد دهانی دا پنیامد د لباس باندې سلور کرا یا بنی آدم سره خطاب دی نو په دې اول خطاب کې یاد دهانی دا تذکیر دی پنیامد د لباس یا بنی ادم اے دا د مولاد قد انزلنا علیکم لباسا یکی نر مونگا نازل د تاسو تالے باس اللہوی دا جامی دا لمونگ نازل او خوا اور جامو مقصد صدی یو واری چی پٹ کی جوسے ستاسو چې ستاسو جوسے ور باندې پٹی یا نوچی اے انسان تالاوی دا باس میں دید پارا نازل کردی جوسا دی پٹی او دی لګیا یاد اعلام دی جوسا خبل اخکارا کئی وریشا او د لباس دې د فار د زینت او ولباس التقوا ذلک خیر او لباس جامد پریزګاره د ډیره غوړه ده نو لباس د دې مقصد فیدا پتول او फायदा اورت پټاول او د زینت د فاره هم ده او لباس التقوا ده شریعت مطابق لباس یا مراد ده دینا نبس تقوا مراد دام بازیوئی لباس و تقوا ناری نبخ پلی گیٹے کولاو ساتھی پا پرتوگ بانده یا پلنگ بانده چلنگه چولی دی یہ پرتوگ چولې دی د په اړبان دی بسکی گیټه هغه به د گیټونو کټه نبوز گیټونو بار خیر دا وز احد زک کو یو سادهن تنو جوانو هغه د بکل زال نه جورابې واغستې هغه جورابونه په کینچې د گیټو زا زین کټک چاته دا لخص کلي جورابې والي او د گیټو زین د کټکی داې د استاد د مسلا ګیټب کولاو س نو لکه ګټ به کولاو ساب او په پرتک باندې بیا نهپئ په لګ باندې بیا نهپې نوغه به جورااب زخ نه تولې زور کلی بعضې که نه ته خیال نی ادی و کوو کې سخت ایید راغلی دي چې کوم خلات کوم ناری نه ګټ پهې ساات زنانا با در نری لباس نا زان ساتی در چوستاو در ٹیٹ لباس نا با زان ساتی اغیبا در حیاءو د پردی لباسا چھئی و لباسو لباس تقوی او جامع در پریزگاری ذالک خیرندہ غردان ذالک من آیات اللہ در لباس در لباس در لباس, لباس نیامتونو نده اسی که در لباس نوی در ساروخو بیام نو چې لباس دی جماعت تا ته لے اجرے تا بسنگت لے بازار ته بسنگت لے او سونا بد بخکارے دے تا لباس دا اللہ نیامت دے ذالک من آیات اللہ ذالک دا لباس دا اللہ دا نیامتونو نا دے نچے لباس تواغن دے نا دعا و آیا الحمدللہ اللذی کسانی لا الله هم یذ کون دی د پااره چې دی نصیت حاصل کی یا بنی آدم په دویم د ختاب په یا بنی آدم سره دی ختاب کې دشیطان د او نه د بچکی دو دپاره ترغب دی یا بنی آدم دادم اولهدم لا یبې نن نه کومو شاطوان دو کې نه کې تاسو لره شیطان لکا سنگه چه رئیستیو اباویکم ستاسو مورا پلاف دا جنتنا دیتا تاسو بسیم لگی دلی دی دا ستاسو ابایی ازلی دشمن دی شیطان ینزی ہو انہوما چه لرکدائین لباس دای دا جنت لیوریہوما چه وخی دید پارا سو آتے ہما جسید دی انہو یراکم دا شیطان تاسوی نی هو دا شیطانم قب هو دغ لهکارم تاسووي نه او تاسو دا دشمن ډېر خطرنا کې که نه چې تهله په نظر راځې او تا ته په نظر نه را ځي د دشمن ډېر خطرنا کې نه هو یا را کوم یقی نن دی او د د لهکارم من هی سو په داسې طریکې سره لا ته را هم چې تاسووي نه دي ل ان نهشا نه اولییا عام یقی نن موږ ګزلی شیطان او لیا ادوستان للهنه هغه کسانو دپاره لا یؤمنونه چمان نه راړي اضافه علو پهشا کله چې دي کوي د حې کار ثبت کار کو یا کار پهیشه ددي سوه په بربرډ باېطاب کول په بربرډېطاب کول ناریناو با درد تواب کاؤ زنانو با دشپی تواب کاؤ او عورت بان بیلاس کی خودو اغا جامع پزان بان حرام اگر زولا قرآن پرد کئی و اضافہ علو پاہشا کله با دی کارو کولو سبت کارو چو تبور داو لکره دی بسوئی وجدنا عليها اباءنا من غمندلي بادي قبل مشران دا زمند مشران او طريقا والله امرنا بها او الله منتقد حكم کل دي تو ور توایا ان الله لا يامر بالفساد یقینا الله حکم نه کی په بدکار سرا اتَقُولُونَ لِلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آيَاتٌ تَجُورُ وَفَالَا تَجُوبِهِ وَارْبَانِنَا قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ دَرْمَ مَصْلَا بيان التوحيد امر ربي بالقسط هو آيه ايه السلام حکم کلمہ قرب جمع دے انصاف واقيموا عند كل مسجدنا په وقته د هر سجده کې په وقته د هر سجده خپل مخونه برابر کې یعنی خاص کابه ته مخونه برابر کې په مانځکی قبله ته مخ کوي ودعو هو اور الله لرا مخلصین له الدین چې خالص کوون کیې الله تعالی پرابلن سرا کما بدعکم څنګه چې تاسو پیدا کړیې دارنګ بتاسو دوبارې پور تکي فریقا حدا یو دلته ہدایت کړي یو دل صاحب چې وپایي باندې گمراهي تاولی ان نه تخصو شاوي نه اولی یا دوستان شواده الله نه او دی ګمان کېږدي په سمه لار روان دي یا بنی آدم په سوندل یا بنی آدم په دریمزل په د دریمزل یا بنی آدم نرو سرت د شر کې پدي دی یا بنی آدم د آدم او آدم د جامو استعمال تاسو کہوے جامع پزان بانے حرام مگر دوے یا بنی آدم اید آدم اولاد خوزو زینتکم اچوے لباس تاسو زکر لباس تاسو زینت دی انی سے دول خوزو انی سے زینتکم پل دول یا اچوے لباس تاسو عند کل مسجدن پواہ دا هر مانزکی کلی مجن ان دا سولاتی و تواپی تواپ دا پارم جامیه چوے نو موز دا پارم جامیه چوے تا حرام مگر زوے زکا مانزکی معورک پتول پرز دی نو پتواب کے معورک پتول پرز دی و کلو او خرے و شربو او اس امام مالک رحمتہ اللہ علیہ بد درس تا بهترین لباس اچاو بهترین اتر بینا ګولو وکلو تا سوخره او اسکه ولا تسریفو د حد نت جاوز مکاو یعنی په خلاص کی حدود مکراس کړي سمج لږ لا تاکول حرام حرام مخوره یا لا توسری بود زیاته مکوې چې کوم شی الله حرام کوي او تاسې حلال وغږزوې یا حلال حرام وغږزوې یا لا توسری بود حاجت نه زیاته مکوې چې تغه مخه په لې ختمې د ضرورت مطابق خوراک کوا یا حرام خور لغستل انه لا يحب المسرفين یقیناً الله منه نکئی زیاتی کو ان کو سرا قل تو ورتا اے نبی علیہ السلام من حرم زینت الله چا حرام ګرځو لی زینت د الله الله چې کم زینت را لګلې دی پاکی جامع را لګلې دی صفائی را لګلې نزاکَت او نظافت او طہارت را لګلې دی تا چا حرام ګرځو لی الٹی آغا اخرا جا چه پیدا کردی دا پارا دا قبلو بندگانو وطویباتی میں نرزقو او هغه پاک سیزون دا رزقنا قل تا ورطووایا خیلی لزین آمنو دا دا پارا دا هغه کسانو چه ایمان روللینو په جن دا دنیا کی دی خالی سطن خیوازی یوم القیامتی پارد دا قیامت بیم کاذا کا نو فل آيات دارنګې مونږ تفسییل سره باید نو د هغه قوم د پااره یالهمون چې پوهږيل انما هرره مرتبی پههش یکین زما ربه حرام ګر ځی دي پههشه بد کارونه د ح کارونه دا الله پاک حرم کړي دي دا پاک جامعی سپائی نزاکتو نزاپتو دا خو اللہ نو حرام کری الله پاک دا پاک سیزونا نو دی حرام کری انما حرما حر ربی الپواحش یکیناً حرام ګر زولی رب زما دا بیحیائی کارونا دویم والعسم گناہ والبغی ظلم دا سو کارونا تسکیرہ دلتا کی چدا الله تبارک و تعالی حرام گرزو لی سلور سی زنو نمبر ایک الفواحش نمبر دو اسم دریم بغی او سلورم تقوول علاللہ پا اللہ دروغ جوڑاولا علماء لما او د تحزیب اخلاق د الاخلاق ځان ته دي د تحزیب علماء او لما دا او لمادي د هغې نورسه کار نهشته هغستا پاكي کته دنیا د می نه ل دله د غلت خالات نه د حسد نه دا حب دنیا نه دا حب جانا دا حب بانا دیره تس کیه نفس مویلی کی چې ستاد د انسان چې ته تکمیل تورسه ست اخلاق برابر نو دیره پار سلور خبري دا اخلاق او تکمیل د پارا ده تحضیب الاخلاق د پارسلور خبرې وی نمبر ایک عیفت پاک دامنی یو خبره پاک دامنی دویم الحلم والصبر چتاک حلم او صبری درم او شجاعت چتاک بہادری او نرتوبی سلام علیکم استاد دیو ا ایت تاسو اوچکه دیگی د تهذیب الاخلاق سلورو علی خبری ذکر شوی ته او ا نبی رسول انما حرم ربي الفواحش زمارب ب حی حرام کړي دي نو چې ته د ب حیو نظان سې نو تاکې به پاک دامنې را ځيم زمارب ګنا حرام کړی دا د ګنا نه چې ته بچ نو دا به تااکې حلممه او صبرري گونا زی ته به هم کېږي دې سره وتاه کې حلم او صبر راځي باري ظلم زياتې چې دې ظلم زياتې نه ځان ساتي دا به ته خپل ځان کانټرول کو کولی شي نو تاکې به شجاعت او بهادري را ځي او تاکې چېته ځان د تقول الله نه د ځانه خبرې نه جوړه نو دا دابه علم دي د فارق دي کینو تاکيبه علم رازي قل انما حرم رب ال فواحش قل و اي نبي رسول يقينا زمرب حرام غير زولي دي الفواحش بحيای ما زهره ا چخ کاری د دینا او کپٹی د دینا والباغي ظلم بغير حق بغير حق انا حق سرا وان او داج تاسو شرکو کد الله سرا ما لم ينزل به سلطانا شنو ديرا لګلې الله پديبه نس دليل وان تقول داج جوړوي تاسو الله هغه سچ وېږي او بعد نه ناب ولكل اجل د د هر ډلې اونې نیټه د عذاب فایذا جاء اجلهم هرکل چراشی نیټه د دی نورست کیږي او سات ولا استقدمون نمخ کیږي کی یا بنی آدم پسل اورم زلی یا بنی آدم پس زله دی آیت ته خیال کوي یا بنی آدم اے د آدم, آدم اولاد که ایما یاتین نکم که چه تراشی تاوستا پیغمبران استا سنا یا قصون علیکم چه بیانی تاوستا ایتون زمان نوی دا خود آدم بابا تول اولاد تا خطاب ده نو غلام احمد قادیانی ویو چه ده که زمان نبوت تا مشاہ شو تا قادیانی استدلال ده ده آیت نم دخا الله اکبر کبیرات یا بنی آدم د دې زنه مرزا غلام احمد قاضیانی دلیل نسی د خپل نبوت یا بنی آدم اے د آدم مولات یو جواب دا یاد کی چې دا خطاب چ دی آدم او د آدم اولاد ته دی بي ځالک الوقت هغه وخت یو ته داخزاب شویل ځکه چې الله پاک د امت کا پیا بنی ادم سره خطاب نه وکړي او زکت دین تا مراد دا امت والی تو دا رسول نا با مراد شی اخیری پیغمبر او رسول جمع ذکر کار د تازیم دا پارا زکر چی پا نبیر سلام کی چی پا مخکنو انبیاؤ کی سون سی پات را جمعو اغه ټول سی پات په نبی اسلام کې پي आवाज را جمع یا بنی آدم اے د ادم اولاد ادم ايم ما یاتینکم ک چریراشی تاسو تا رسل پیغمبران منکم تاسو نه یقصونا چې بیانې تاسو ته زما آیتونه فمانیت تقام چاچی یروک دا اللہنا واسلاحا دروس کخول عمل نبی یرپ دی او نبی غم جنشی واللزین کذبو بی آیاتنا او اغا کسان چی دروجن اوگرن زمونگ ایتون اوزان غٹو گرن دا دینا اولائی که اصحاب و نار دا کسان جا حنم حن یان دی خنفیا خالدون دی وپدی که حمیش ایام اولائی که اصحاب و نار دا کسان جا پهمن اصللهې منې تالل عَلَى اللَّهِ به عام پهمن اصللهمونوڅوک د غ ظالم د چانا چې جوړې کپ ال لابانې دررو او که ذبه به آیاې یا نسبت د دروغو کوي تونو د الله ته او لا که کسان یانالو هم رسسیږي بدي تهبرغه ددي تقدیر کې تر دی چې را شي ديته دا مرک پرشتی یا توافونام سا اخلی ددینام قالو و تبوئی اینا ما کنتم اینا سشو آغا چه تاسو رامدد کول سیوا دا اللانا چه تاسو دا اللانا علاوان بلچا ترامدد شا چه غوالی اغا سشو دی بالتوئی دولو اننا زمونگ نرکشو وَشَهِدُوا شاو الله انکوسیهم قرارار به اوږې پخپلو زانوونا هم کاو کاافین چېی کاپیرانوو به و وتالله اوخو داخل شي پی او ممن پهغلو کې چې تیر شوي کې چې کمې مخکې دلې ور د داخلی شوي تام غی سره داخل شو نو هر کله چې داخل شي یا او لعنت اوخت لانت اوختته نو لانت بوي په خپل خور باندې دلته د اوخت نهراتخورور نه د مرا دلته د دی نماد هغه مشابه په شیر کوو په کوپر کې په خپلو ملګر به لانت دا چا چې کم ملګری ودي سرا شیر کو او کوپر اختیار کلی چو چې دا دل جهنم ته داخلي شي پدې خپل ملګرو بلانتو کی چې مونږ تا سر مرګرتیاو داغې د وژنې مونږه ورترالو حتا عزت دار کوپیا جمیه پر دیجی او زیب شي په دې جهنم کې ټولو اغه مشران او کشران ناکار استادان او ناکار شاگردان چې نیو ته قران ویلی نیو ته حدیث ویلیو پا کسو که تاروی خلق را لولیو اوار پس بی دلیل روانو نو او سا دیتا وکی قالت اخراهم او بوای دا رستانی دا دی کشران دا دی ورکران دا دی چا تا لی اولاهم دی خپلو روم بنو تا استازان پیران دی تا بوی لی بارا که ربنا اذنغا ربا ها اولای ادول نو موږ لردی خل کو گمراه کړو دي د قران لریسات لیو د دین لریسات لیو په شرکیاتو کې دیم موږ مخ او دا مضمون د قران کریم په ډیرو آیتونو کې ذکر شوی دی قالت اخراهم اب ويروس سن دينا لاولهم په بارد لم بنو د ديکي ربنا هاولاي اذ ولونا اي زمون غرب مشرانو مشران زمونغا مغله گمراه کړي هوا فاتهم ورګي ديتا عذاب डबल دورنا دي مونږ گمراه کړي وروبه डबल عذاب ولا ورګلي نو الله به سوچي یو डबल عيتا ور کوم تاس کله مونږ وي مونږ خو له بووی غوښه بار څارا ته دا سیوی دا په تړه پروانشونو هر مونږ پسته بووی دو ته ټی ګوړ اخله کنا میلې ته یا منډای ته لړ شي نو یو تند ته دا ګوړ مزیدار علا بل دا ګوړ مزیدار علا بل وی دا ګوړ مزیدار علا ته تسکه چیر ګوډا ګولاړو اخلمنا چینه کې بچي په خوما ته خدا سي نکي ال تکه تسکه مخکې به خلککو د الته نه او چکې و ګوره را وله کې بچ اوکه خو زمونږ دا خلک نه دا ډیرر و داسې نه کوي دی داسې کار و کي چې چرته تلل تهل شي دا مه یو تن خبره کولا و یاره ډیرر خلک ګورو ترازی راي خو ایستا د کلي بعضې خلک دا ډیرر زیات و خار دي وي میغ څنګه دا نور خلک چ شي دل تا ځان ته ګوله چکېرو زه هم په دې منډای کې د دوو دوو چکو نه لګل لگ لګ چې چکې وی ستاسو خلک وی کی دا دا دی د رستم دا, دا, دا و بو هغه په دې ګوله کې چې جوړې او زموږ د کلیوبو پکې نه جوړې زمون د کلیو بو کې ستاسو دا ګوله چې نه جوړې وي دې رسوړې دې زان سروبر وړې خپلې دلته نه چې پکې جوړې کی دلته دوه خو یاري او دلته د الله دې نه پارا چره نبوي کو جن زان پوهه کا وکنا نو التا ووي چې ربا د ډبل عذاب ورکی الله بوتهي لكل دعاپون تاسو دوالو ته ډبل عذاب دے ولې دي زان نه پوهه کا ولک لا تعلمون لیکن تاسو نه پوي دے دارون بیدا مشران با تا دیرستانو بارا که وی دیتا با وی فما کان لکم علینا من فضلا پس نشتا تاسو در پر مونگ بانی سیحسان اوسا کے عذاب پس سبب د آغیت کنتم تقسیبون چی تاسو کولا اناللزین کذبو بی آیانتنا اناللزین یکینا آکسان کذبو بی آیانتنا چ دروژن ګنلی زمون آی تو ناذان غټ غنله وو د دې قران او سنت نا د دینه لا تو فتاه الوم باب السما نبو کلاویږي د دې لپاره دروازې د اسمان اري دو مطلب دی دا دې ذا ارواح ببر نزی دا بخته سینت زین تزیخه د دې دی روحونو تببر دروازې نو کلاویږي د دې دین خلقو دویم دا کوم کسانو چې زموږه آیتونو تکذیب کړي دي ځان غړګنل دي نو د دې دي عملونو تا د اسمان دروازه نه کولاویږي کړه او جی نسې ک دواګان کیا ک اعمال کیا د دې د اعمال بر نه کیږي او بل ولا يدخلون الجنه ديب داخل نشي جنت تا جنتهم نه داخلي اه هر دی پوری یلی جل جمل و پیسم ملخیات چه نه نوزی اوخا پسوم دستن که یو د دیکنه در گندل و دستن نه نراغی دستوم چه نو پدی اوخ ننواتی شی پسنگ چه دستن پسوم که اوخ ننواتل نا ناممکن دی نو دی جنت تطلل ناممکن دی دی توی تعلیق بی المحال دا حالې جو ګمرا ویلي نبی رسول الله پرمایي دا چا د ستر ګنا چې د الله د یری اوخ کارو وتا نو د جهنم تطلل ممنوع دي د جهنم تطلل باندی لک سن چی یو سړي په اول شي د ساروینا او د غپه پري طیانو کې واپس ور کول سري باندی ناممکن دي تعیک بال محوي وککه نل مجرين وکذاې کا دا رې موږ زاور کوو مجره معنو طام له دی جاهنممه محاددي ل د جنم نهتون لایانې ووره سر عام پورې سختو دا دخوا مظامینتون عرب کې به واقعیت را شي بیار پهپال تووب کې جهاد دی بیا یوننس کې واقعت دی حود کې بیا واقعت دی ی کې بیا واقعت دی له دي لا منجهنمما دجهان ن نه تو لایې ومن فیم د پاه د دینا غوااش برنی ديخ جهنم تلایانه ول جهنم بلستنی یعنی اور بیدلاند دی اور بیدبان دی وکذلک نجز الظالمین دا رنگه موږ سزا ورکو ځکه ظالمانو تام ولذین امنو اته سانچی معنی راوللې عمل کله نیک لا نکلف نفسا موږ تکلیف نه یو نفس تا الا اسا مگر داغه دوس مطابق دا کسانی جنتیان دی او پدی کی همیشه یام وَنَا زَعَنَا لِرْبَ کُمُنْ آغا چی پسی نود دی که دی من غیلین خبکان سمت لبا زکر دنو پا جنت که نور برد رجوه الى خلقمی تو در دزلکی باقی پسی خبکان نر را دی خواه ایوی دا مادا چی اللا کم داو تر را کل دی دا زمادا پار دیر شیره دی غیلو بی اختیار خبکان تویی چی حسد و بغستانی رسیدلی تجریج بیږي بلان نداونو داینه نه ورونا دا جنتیان بالتا وای الحمدلله الذی حداانا حمد دی الله لا چې مونږه را ور رسول دی زیتان اعزات مونږ دی جنت تر رسول وما ما كنا نو جرا رصید لیودی زیتہ کی چرتا الله نور رسولی لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا راغلیو پیغمبران دا رب زمونگا وحق سرا ونودو आवाज بهوکلیشی ونودو ندا د دې صورت د امتیازات او ندام دا چې په دې صورت کې نداګان ذکر شوي دا اوله ندا ده دې صورت کې ذکر شوی دا نداء ندا من आवाज ورکوله و نو د دې تب आवाज شي چاته دې جنته آنه تا ان تل کومل جنتو چې دغه جنت تاسو ل میراث کې درکړې شو الک جنر څنګه میراث کې درکړې شو ترې دو مطلب دی ښا بازم پسيرين وایو چه اللہ پاک زمون دا نیکه چه اولو بانی نیکه آدم علیه سلام تا کم زی پیدا کلو جنت کی پیدا شیو کرن پس جنت کیو بیا الله دنیا ترہو لے گو دا جنت الله آدم بابا تور کلو دا مون نیکه تا نو مون دا غن وسی نو پاکی کې گی سم دا نو دا غن مون تم میراس کرا کلشو دا بازی من پسی رین زکر کئی شل قرآن دا احمد اللہ علیوی نا دا اول وی کل کل د دنیا کې خلک ځان ل یو ځلی گاوان کې ځلی یا پلی یا کوورلی نو دو سره یاری دا ځای الما او دا نو پلوان ګاونندیان دا بانې شوپو کې بیا به تاه تاصی او جرګنه نااتې کېږي او کم ځای کې سلی ته په میرا کې میلو شي که نه غې شوپ نه کېږي کم یو ځای چې سی ته په میرا کې میلو باغي د شوخي خطرني خبره مو زين واستا نو جنت د ل میراث کې درک نشو یاره مار مکا وا چې پتا به سوک شو پوکي ونود او عزب هوشي چې دا جنت او رستموا تاسو ل میراث کې درک شئ بما کنتم تعملون په سبب د هغه عملونو چې تاسو کاو و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار دبله ندا و نادا आवाज جنتیان جهنميان تا جنتیان بدبرنا کتا جهنميان سرا ایتب आवाज کی اے جننميان ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا یقینم قوم ام امنتلا آغا چه وعده کلیوه مونگ سر زمونگ ربو حقا حقا مونگ سر رب ده جنت وعده کلیوه دنیا متونو وعده کلیوه مونگ تا خو اغا بلکل عرصمه لوشو نو فحل وجدتم نو آیا تاسو اومون تا آغا چه وعده کلیوه تاسو سر ربستاسو حقا چې تاسو دین تا نرات جا نم د تم میلاشه عذاابونه تم میلو شو سزاگانان تم میلا شوي قالو نودي به و نهام او نو په عځ نه مواظین اعلان به وکې یو اعلان کوون کې پهمن ددي کې چې لانت دا اللهدي په زاالمانو به دا زاالمان کو خلک دیله نه ی سدونونه ان صبی الله کسان چې خلک بندې دله د کتاب نه د الله د اللارې ناف اتا جی پا معاشره که خو او بد پی جندل <سؤال> غاله پس پین پوپسو پیت پوشو که ما تاو سمخ که ماویلیو لک پی امتحان کوا کل کلا مولایی سیب دی، طالب جان سیب دی، حفظ سیب دی، دیندار سالی دی، ایمام سیب دی اوستویزه دی معلومو ما چه دا خون خلقو که دی که بدو خلقو که دی ورطوای از ساری او گینٹی دوو یا یو رزنیما قبتاکی او گینطا دوا زو قرآن تزمو لکه دی دینداری او دا علم او دا دین دا خدمت دی دا اغزات دا پارکی دی بس هم خوشحالشی تا تبو یر جی دوا را تکوا تدون قربانی که اروجه او لگ وخت تزی زیاد وقت تزی ار دواگانی را تکوا او کله تا ته ویززه د قآ در سوت پسې ګر زما کله یو خوا زمه او کله بل غ م په کللاه کې نه ظال ف بیاله سیاته پهقرران سپ وږ دا اوډ ګرانن کتاب دی دته پوشه چې جاې پاکه چولی دا دم نلکی لکې ګم دیخ دا وګوره ظالمان کوم خلک دي الذين <اللزینا> يسدون عن سبيل الله هغه کسان چې دي خلک بندي د لارې د الله نه ويبغون ها او لټي دی لره کو خلک په کسما کسما شکوک او سبحات کوي شي نو واهم بالاخره کافرون دی د اخرت نه انکار کوي دوی او بينهما حجابه د دی, دی جن جهنميانو جناتیانو په میاس کې او پردہ حجاب دی وبينهما حجاب د دې په مېسکي یو حجاب دی حجاب د دېواروم ویل شي دیواله وعلى الاغراف او په اعراب باندې رجالون څخه باندې د اعراب د اعراف ولوي اعراب د اعراب زکوي دغه ته چې کم خلک دي کنه نو دی جنتیا نم او جنی و جہنمیا نم پی جنی دا آراب دا جہنت جہنم میس کیاو زیده دا جنتا و جہنم میس کی چکم زیده آغی تا اعراف ویلی شی دا غل تا با کم خلقی پدی که دیر اقوال دی بازی وی دی که با آغا خلقی چه نیکی و برابر دي نو جنت تا بزی خول ایک فکلا انتظار کی دی خواه پا ویٹنگ لس کے پراتی دی ویٹنگ روم کے پراتی دی زیبا جنب تھا باز اوی پا دا غزے کی دا مشریکینو ما شمان دی باز نورم خلق ذکر کری دی خو بہرحال دا آراب کے با کسانی دیت آراب ذکر ویا چی یعرفون کلم بی سیماهم دی با پیجے نکانا جہنمیان بمداغی پالامتونو سره پیجنی نو جنتیان بم پیجنی دا جنتیان بدا مخونو سمت تک سپینو خیستی او د جہنمیان نو مخونو, مخونو با تک توری وعلل آرافه او ف آراف بانده پا اوچد زیدده حجاب ریجالن سکسان بی یعریپون پیجنی با حری اولارا یعنی ام جنتیان ام جہنمیان بسما ہم دای پنو خسرا و ناداو دا اعراف اله आवाज کی مخکې ندارچاوا جنتیانو جہنمیانو ته आवाज کړيو چې تاسو سره الله ک موعده کړي وه موږ مونتا مونږ سره خو چې کما کړي نو موږ ته ملال شو اوز دل تا نداد اعراف والاو جنتیانو تا اعراف والاو تاواز چا تا جنتیانو تا ونا داو پا دی وجبازی من پسیرین ویو دی کامت پا نمونو که یو نم دی یوم د دا دا د خور ازا دا نداغانو رزا داو بر نداغانی دی کنا ونا اصحاب الجنه اواز بوکی دا اراف والا جنتی انو تام ان سلام علیکم سلام دی پتاسو سلام هوت کی لم يدخلوا دی داخل شوی نه دی جنت تر اراف والا وروم یتمعون او دی تم ساتي شه ان شاء الله مونږ ور دن نکي دو صرفت هر کله چراوال اولی شی دا دی داستر دا کی په طرف د جهنم یانو جایانو ته راسی غوري که نه د غذاابونه تلی الله یا الله مونګم تیو ساې هلته به د عراپ والوي ز مونګه به لاته جانامونګ مګر دی د و ظاللی ونا دا اصحاب الاراپ رجالانو ندا بوکی آواز بوکی دا آراپ والا سکستانو تا دی بے پیجنی پنقود آغی سراب دی بو توی ما اغنا عنو کم جمعو کم اس پیده درنکتا سولا جمعو کم دل ستاسو جمعیت ستاسو ستاسو جمگتی ما اغنا اس پیده درنکتا ستا دل ستاسو وما کنتم او نا آغا سجدتا سپیزان غد گنام ا هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ا هؤلاء دا مقول الملائكه ذا ملائك وي به جهنميان اوتا ا هؤلاء ذمير مرجا دغه جنتیان دی ا هؤلاء الذين ذاقوا كسان دا, دا جنتیان بابا سو کوئی ملائکا چه اقسم تم اے جہنمیانو تاسو دنیا کی قسمو نکولا چه نبرا سیدی تا اللہ پلا محربانی تاسو خدا قسم کاؤ اوز باو تاویری شی ادخلو الجنتا داخل شی جنتا لا خوفون علیکم نب یرپ تاسو ولا انتم تحزنون نب تاسو امجن شی ونا دا اصحاب النار دبل انیدا جهنميان بچغه کی جنتيان اوتا اے جنتيان لگیوبرا طرح کیه کناخ دیر تکلیف کیو تاسو چې الله سره کم خراس کا در کوي مونته ترا کیه کنا आवाज ووگی جهنميان اصحاب الجنتی جنتیانو اوتا ان افزو علينا چ را او د اغ سنه الله تاسو ل ریزق الله قالو نو جنتیان ان الله ح محما حرام کړي الله داخوا راسک په تا کم خلق <تصفيق> ربا اللذین اتخذو دینهم لحوان والعباب کافران اغا کسانو چه گرزاو لحق پل دین لحوان مشغلو لوبه او دوکا کلیو دی در د دنیا فالیومن انساهم اللہو انند زمون دی پریدو کما نسو لکا سنگ چه دی ای رکلیو پیشی د دی اورزی دیوه کامت نشتا او اراچي دي زمون دای تون نه یجحدون انکار کاو ولقت جئناهم بکتاب یقینا موږ رات لیکلیو دی له کتاب سره فسل nao تفصیل سره موږ بیان کړو سره د خپل علم هدایت او رحمت او د پار له قوم یؤمنون جي مانډوړي هل ينظرون دي انتظار نکیا الا تاويل مگر د عاقبت د دي انکار د دې کتاب نه انکار کئ د دې د انجام انتظار کئ يوم ياتي تاويله پک مرشد ترا شریتا عاقبت دا انکار دا دی یقول اللذین وائی بآگا کسان نسوحو چیرکلیو دا قرآن مخدد دینا دی بوئی قد جاعت رسول ربنا بالحق پتا حقیق سر دا غلیو پیغمبران دا رب زمونگا پا حق سرا نفحلنا من شفا مونگ لسو سپارا شیانشتا چیزا مونگ سپارا شو کی او نردو یا مونگ دنیا ته بیا واپس شو بیا کم دیتر لی واپس رات شي او نردو سلی بیا واپس نشی رات لیخا تانوی سیب رحمت اللہ لیمی سال ذکر کئیو و یو سلیو اغارا غیر چا باختاو دیر غرد باغو دی پس خبره کوي چه لکا سڑی ملشي نو واپس دنیا ته نشی رات لی چه کم وقت لالو دا وخت بیا واپس نشی رات لی چه سکینو تا اوسو کا کچھ کر لو نو جوالو که کشتی با عمر سے نکلے ایسا نو ہو بلبل روتی چمن سے نکلے نوی اغا باغ مالک ورطویو چه تا تا پل اختیار دی چې د کمی کې د کومې پې د بوتو نه ته میوي چان شوکېشان پکیوکه خو یو شر دی چې د دی پې نه تا میوی وش کولی دی ک د خواښې نه شوي د برې نه وش کوه خو چې د دوی مکې چې مخکې ځ که نه نو په شابه د راوي اجازت دی بس مخکې خو د یو پولې ن ځان ته میوی غونډ راغون دیکهه وید چې وړلو دا لومبې پې چېیکته د دی می پوره پ نه لږي میې په ک و دووي پووره پتی لې نه د دو کیر لکې ګورم د دو هم که تارکې می خې بهوي د دی نه چا ته للو نو واپس غته را لمه نه وو که نه می دو د در پوله کې ګورم د دی دا میوی به هغیر لبونه ډې غټ کولی به یا تازهبهوي دا چې تللو تللو د باغ اخیرره پورې للو میوه شو کولی په دی ما چې هغې کې بخ میلو شي هغ کې بخ میلو شي نو ت طور د باغ نه وو بیا خپو چېه ډونبی کې م میوی ځان ته را غونډ کړی په مثال پوه شوي که بیا نه شو رالی که په دی نه پوه نو بعضې او لما یو با چااو یو وزیر ته د خپل خزانې چا بیایانې وررکې چې دا حال دی په دی کې ملغ پرتی دی پدی کې جواهرات پراتري پدی که غټ غټ بندالي د پیسو پرتی نو تعال دوه ډرګې ته تمن دي چې دي ګرال سونه بوجې ډکه کې کنه نو بس دا بستایږي اغه دې چې لسمین ډقم بوجې کې دې نو سوا چوه دا زمما د نسونو لپاره کافی کېږي ا چې وردن نه شو یاره پ کې داپگانې او خوبویانې او د چې وکت ی خوې دبل ب په کې پروت دی ن چې په کېې کې نه وا پهکې خ کېنا رارو پهکې دکه دا خو نشن بټ د سپګانو واړه دی د را ل د پې په کې ه د چې خپې په کې خواې کې ل ګډ ډ ووا خوب پ راغې چې خوب پ راغې چې به معمولی ترګې غړی دی پ مه دا دونی مې ګنټې پاتې دي زله لس مین دا کمدار له بو یی چدا کمدار ډیر شی دا پدی کې دا هراله شي روکړی ټیم پورا شوي وګورونه په پاسه الیکا چې څونه بوجه ریګلی رغباسا دی وی وی ما کولایم بوجم نه ډګه کړی خبره سمج دا د دنیا ژوندګی د ښا بیا بدیو یز واپس شمه خو واپس کی دی بیا نشي ښا چې سکین نن اوکا نن دی وخت دی دی بهوي او نربدو چې یا زه واپس لال شم دنیا په فنعمل غیر لزی کو نعمل نخا مه عمل بهکم غیر دا نه چې مو کوو دا کمناکار عمل چې م کووګ ابا اب نکومه ن کممل به وکم کدو خصرو انپساام یکې نندې تاال کې جو خپل ځو نامدوالله نرک بهشي د دینا غجدي د دی ځه جوړول ان نه رب کوم الله د لای دریو آیتونو کې مسأله توحید دا لږ جملې دي پدې آیتونو کې مسأله توحید ذکر شوی په جملو سره چې الله استاس او رب دی الله مخالق دی مستوي دی په عرش نظام چلولو ولري حکومت دا غي اختیار اختیار مني اووازي الله ان ربکم الله یقینا است و رب د الله आगाज خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دې اسمان او زمکه په 6 ایام پښبا غو راځو کې به استوا کړی پارش پارش مستوی دې په ارض باندې ناستی باندې تعویل کوي چې سړی په تخ ناستی دا د قبضه او د دا دا سلطنت داغینه کنا داغید مطلب دی او سم مستوى اللہ مستوی دی پا عرش اللہ پا عرش دے اللہ کم زیر دی پا عرش دی آرہ دا دا ذہن نبالا تا دی خوا دیکھے با مخ کی بلکل سوٹنگی سنگا بناستی نو تخب سونے یا نو ڈڈا بے والی یا کسنگ چل بای سم مستوى علی العرش کما یلیق بشانی ہی سنگ چل دا شان سره استواخ آئی الله پا عرشم مستوی دی وَهُوَ مَا عَكُمْ اِنَ مَا كُنْتُمْ او اللہ تاثرم دیچه کمزه کیه تا څنګه بغیر الله پوئی بس سُم مستوى عَلَى الْعَرْش یُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَار اَغُنْدَيش اللیلش پیتا النَّهَارَ وَرَزَا یطلبوه ته طلب کوي یو بلرا حساسه په تیزه سره داشپور یو بل پسې په تیزه لګې د لید ښا تاسو خلک لري بیا سبا شو سمر او جسو نه خمر اوجه وې روجه ته یو میاشته پاتې شو کنه دوه میاشتې پاتې شوي دا دی ادې کې څو نه خلک د دنیا نه لاړ لازم ګم متفرق شته دا دی دا روزینه مخ کې وفات شو زمونږه گاونډي پکې وفات شو دا بلاده خوښه کې مرګ لري نه ځانه وفات شو شپه ورځ یو بل فصيله کې دلي لګي دلي دا اوس ګوره موږ دلته درس بس کوو به ما سپينه مازه ټيمي کنه بیا ما زیګه یې لکه بیا ما خام نه بیا سار نو بیا ما خام نو بیا سار یتلبوه حفیتا طلب کې یو بل لړپ تیز سره والشمس والقمر پیدا کړی دی الله نور اوس پګمه او نجوم استوری مسخرات ان تابیکلی شوې دی به امره فوقم د الله الا له الخلق الا خبردار الله د اختیار د پیدا کولو والامر د فیصلو اختیارات به اوازده الله فیصله به اوازده الله په قانون باندې تبارک اللہ و رب العالمین برکتونوالذی الله چی رب دا مخلوقات دے ادعو ربکم تضرعا و خفیہ ادعو را بل اخفل رب لرا پا آجزے او پا پتا سوال کیا نو پا پتا کوا چیخی موقع خوا ادعو ربکم تضرعا و خفیہ ان لا يحب المعتدين ب شکه الله نخ وښې تجا اوس کی دعاګانو کې چې غې ذات نه غواې تاثر خو تا سر د مې د رګ نه زیات ن دی دی نو دشان رګار ورته کوه جاړه وه ان نه هوله یحببل مریم کې بالا شي که نه د ذکر ل اسلام دوه نا دا ربهو ندا انخافه رب دی پر یاد کوون پررو کوخه اودو اوور کومنظر رو لا یحبل موتدين ولا توسدو في ارې په ساد مکرې په مکه کې پهد لا دا نام ودو او را بل الله ل را تمام ا رحمت الله قریب من مسیینین یک نم رحمت د الله نزدیې د یحسان کوونکو سره وول لزی الله د ا غزات یور سور رییاه چې رالیږې هواگانې بوشرن زییرې مخکې د خپل رحمت نه د باران نه مخکې الله خکلی هوگانې و چل ح اده تردي چې کله راپور تهکی ورې درې دی حواگانو سره درنی ور یزی را پورتشی سقنا ہو نو بوزو منگ اغیل را لبلدن اغزم کی وچتام نو فانزلنا به الما نو منگ نازل کو پاغیس رو بباران نو پا آخرج وردار توحید دلیلم دی او دار دوباره جون دلیلم دے خوا فا آخرج نابی ہی من کل سمارات رو باسو منگ سره را میوی نو کزالی که نو خرجو الموتا اللوی سنگ چه پا دی قادری ما دا آغا وریز و دمینز نا او برا نازی لیکم باران آغا باران پا زمک راشی دا دیزمکی نا دیکی جی چاس تخم کرلی که نا دای نزگا یاگانی و بوٹی را زرغون کما اداغی پا ریستو قادری د دا دیزمکی نه د دی انسانان پا دوبارا ریستو هم قادری ما کذالک نخرجو الموتا دارنگی مونګاره باسو با ملو لرا او گورا دا باران نمخ کی حواگانی او چلی گیا وریزی راپورتا کی باران دا برنا نو قرآن کریمم دا برنا اللہ نازل کلی ده چکلا انبیاء کرامو توحیرات لا نو آغی سرا د خلکو پرافګن دی دا دوړې وغیره به راپورته کې او ګوره باران دبارې نه الله را ورې یا قوآې د کم د نازل, قرآن نازل کی قآ د بارې نه نازل کللی دی او ګوره د باران چې راورږي که نه دوه ک مضمو یو هغه کس مزمک دا چې هغه صحیح ده غه نه ده بکاره نه ده نوهغې کې کته شلشم کرلیا باران پیوشا کلی پسل تک زیل روخط مزیدار غنم روخط گنی روخط داغا پسلو نوشو زمیدار که که تالا پکیم پیدا دا یار دوست دیم پیدا دا دارنگی داتا بیا نور مندایو ته سپلایی کې نورو انسانانو تم پیدا دا اگا گولا خرشی گی کنه عالم که خوری دا وړه د بوتي راځره غونشي ديره زکه زمونږ د د علاقو دا د پنجاب تولر لري زین د د بوتي زینا یو هغه کس څه مزمکاله چې پای ګندو نه پراتي دي ديره انو نه په پراتي دي پاغي باندې اوبر او به دي دا غسر راځره غونې داغې نه د 12 روان شي ځکه خو وینټ نه روان شي چې په لار سږزینو درس په زرس پټای درس او دوام کوي کنه چکه یی لار کې ډیرا نشولې پیر مسلمانان لار کې ډیرا ماشي نو باران خو یو باران دی خو خدل تزمکه وتا جدا جدا ده نه یو نفیده फायदा خوراشو د غبل نه ګندونه نقصان نو دارن جو قرآن قرآن دا رنګه خو یوه قران دی دا بار نه راغلي دی لاندې وت سینې په دوه قسم دی یو آغا کسما انسانان دي چې مرگ منی، اخرت منی، زن کدن منی، جنت منی، جهنم منی، مسلمانی دا پکی اگر چې قرآن واو ری دا توبه استغفار رب دا تا مون تا سویلی مون قدر پا مغالطو که پراتیو تو توبه ویستا دی کور بیبی تا داوت، بچو تا داوت، یار دوست تا داوتا خیرت خوری گی کی که کی نا دنوز خیر خوری گی که دې دکان کې دې اومد الله خبره خلکو تکای ککور که دې نوم خلکو ته الله خبره کی د مونځو او د خبره کی تبلیغ کیه د مونځو ای د ذکر وای او کم یو سینا چې پای کې پیار ده پای کې خیر دي پای کې بغض دی پای کې حسد دی پای کې غنڈاری دي اے محترمو کدا قران یو د وس او پیری او ت بیان شکانه خو چې غښ پړل نه پاکی مثال راغل ډیران دی د نور تر نوره کوپ کایو د قران او د دین او د دین خلاب خلاف دی ارغه نقصان به تخوريږي د مثال په شاندار ډیران دی خبره سمجت رااله نو کذالک نخرجل موت لعلکم تذکرون د ځانه وخورز مکه نه جوړو د ځان او بیکار ازمکه نه جوړو د ځان بلډېران وال ازمکه نه جوړو صحیح ازمکه چې قرآن در کې انقلاب راولي ګړې پاک نو کنا کده لری زین در سترازی لکه اغه بغزونا حسدونا کینه او خيري د بل مسلمان عزت نه برداشت کیږي د بل مسلمان بنګله نه برداشت کیږي د بل مسلمان گاډي نه نه برداشت کیږي او ترازي قران ته nastake nastake اسی زرازي اس په درد ملاو نشوا الله زمانه ورنه پاک کیږي چلون پاک نشی گواری نوکسان دیر زیاد دی بیا بلک د دیران دانا در دو دی خوری گی بیا کذالک نخرجو الموتا دارنگی بمون رو باسو ملو لرا لعلکم تذکرون دید پارا چه تاسو نصیت حاصل که ولبالدو تقیبو او اغزمک خورا یا خرجو روزی دا آغینا نباتو بوٹی دا آغی والبلد الطيب اغاظ مکہ خوګه طیبه یخرجوا وروزي د اغینا نباته بوټي دغه به اذن ربه په حکم درب دا داغه والذي خبص او اغاظ مکہ چې هغه بیکار علا والذي خبص او اغاظ مکہ چې هغه بیکار غام مثال مخه مونږ ذکر کوګا نه والذي او اغز مکا خبسا چې هغه بیکار از مکرم نو الله یخرج الا نکدا نو روزي د اغې نه مگر بیکاره بوټي دغه غنده بوټي او خر بوټي پکې کیږي نو نو روپای کی سنې یو زکا علماء ذکر کوي شیخ سادی بابا رحمت الله له باران کې در لتا پته تب عشق لا پنسټ دغه آی تو نه په شعر کې راوستي خره مزیدار باران کې در لطافت تب عشق خلاف نیس کې در باغ لاله روید و در شو مبو مخصاب و د باران طبيعت په پاکيزګي کې سګس مې اختلاف پکې نشتا باران هتل پاک دی کنه پزما کراوريږي او شانت هي خو دې په باغ کې ګول ګول لاړه او خېږي او خورا ناک ازمګه کې ازغي او ترخي اندواني روخيږي دا خو دې خوازمګه مختلفه و نو قرآن خو یو شانتي د دنیا تراغلې دي نو خورا خور ناک ازمګه هغه سمبل نه کوي او پدې کې د تهم کړلو مهنت مزه کوي نو ولذيق بص هغه ازمګه چې هغه بیکار ده خوره ده لا يخرجو نروزی دا دینا مگر بیکار بوٹی اللہ دلی مثال ذکر کو کذالک نصرف العیات دارنگی مونگا بیا بیا بیا نو دلائلہ لی قوم اندفار دا آقوهم یشکرو انتی شکر دا کیا سورت کے سو مسلح وی وائشا با ہا جی سورت کے درے مسلح وی یو مسلح دا واتسلی مبلغتا ربنا تنگی دا دیمه یت کی ذکر دا فلا یکن فی صدرک کا دیمه مسله دا و اتباد ما انزل او ک او دیمه مسله سوا بیان د توحید او رد شرک کو کی چې کما اوله مسله دا پایبد موسی علی السلام واقعه د صورت آخر کی ذکر کئ تفصیلی چربن تنګ او ګور موسی علی السلام دنیا تلا نه راغله او فرعون ول چلی تیری کړي دي بیا دغه مساله چوا ابتباد هغه سوه کې چې الله نازل کړي په هغه واقعا ذکر کا واقعا سوا وګور الله حکم وکړ د آدم علی السلام په طرف سجدا وکې نو ملائکو خبره اومن لا او ابلیس او نه او ادریو مساله سوا بیان د توحید اور د شرک کې نو په دې باندې واقعا ذکر کیا د شپغو انبياو واقعات اوله واقعه لقد ارسلنا نوحا الى قومه قران كريم کې د انبياو غن واقعيات ذکر شوي دي او د دې مختصر مختصر ځان سره نوٹ کړئ چې د انبياو د واقعيات او فواید څه دي یو په دې دادا راشد پیغمبرانو بیانات وګوره انتهائی د مين نه ډک دا پیغمبرانو بایان کې دا مینه محبت او گورا قومی دشمنی سره یو سارا او پیغمبران دا یا قوم, یا قوم یا قوم ایزا ما قوما ایزا ما قوما ایزا ما قوما دویم دا چې د ار نبی مخالی پینو چه تا دین بایانه استا بخواه مخالی پینی موگتا خواه باستازان اوه که تاسو قرآن بایانه و دین مو بایانه او چامو مو مخالفت نو کو نو پوښي چې حق خبره ده پټ کړل دا اډاډي تر څه لی خبره ده ډیر مرګری چې دا مضمون زین کینی غا خپشي نو اسی به زباستاهه لا پراپګندې الزامونه دا مڼي او دا نمنيو دي داسې دي او دي آر شانتي دي نو پدې خوشاله شه چې قران بيانومه د انبیاء خلاف شو زم ما خلاف بکیږي د هر نبی خلاف شو او دریم د پیغمبرانو دشمنان چې او اکثریت مالدارو د پیغمبرانو ملګري چې او اکثر غریبانانو بل خبره د پیغمبرانو چې کومه مساله بیانوله غیرت د شرک کو پیغمبرانو کومه مساله کوله رد شرک کو تاسو بخپل او ګورې دارنګ دي انبيي کرام بختفل مقام خوده چې زه الله را لې گليما او اخر کې با الله انبيا او تا او داغي ملګرو ته نجات ورکو مخالفین به تبا او برباد کو لقد ارسلنا نو ان الى قومه دلتل بي واقعه پدي مساله چې بیان د توحید او رد شرک او کې او نوح علی السلام لمبنه پیغمبرو چې الله د رد دا شرک د پار را لګلو ته نوح علی السلام نمخ کی هزار سال تیر شوی د ادم علی السلام او د نوح علی السلام تر مینځه لس پیړې تیر شوی لس پیړې یعنی 1000 سال پدې کې چا شرک نو کړی ها دا, دا نوح علی سلام په قوم کې شرک راوته و او نو عليه السلام رنبني پیغمبرو چې الله دره د شرک د فار مبعوث کړو لقد ارسلنا نو ان الى قومه يقينا ليglm نو السلام قوم داغتام فقال یا قوم اعبدوا الله فقال نو عليه السلام ويلي وا اي جماع قومه تنبيه وتبليغ ذکا انبياء کرام عليه السلام کما مساله بیان یا قوم عباد الله ای جما قوما بندگی خاص کی اللہ الہ رام مالک النشت تاس من الائن حاجت روا غیرو بغیر دال اللہ نبل بل سوکا دال اللہ الہ بل کار ساز نشتا انی اخاف علیکم یقینا زری غم پتاسو د عذاب درزل ہونا دی مسالے کی سکن دلشتا سبد خاص کے تاسو دپا رب مول قال الملأ من قومه الله اکبر قال الملأ من قومه ويل غتانو ملگانو ملأ ملأ دخیتی ملأ يملاو بکیدو توئی دی مالدارتا ناکارتا اگی دم قران ملأ وئی غور ده نو علی سلام خلاف غتان را پورته شو سوی ورتا اودای او رز نوا اودای دا, دا میاش نوا یو يو کال نو دو کال نو سل کال نو نه نیم سا وکالا نه نیم سا وکالا په نوم یا دیغه صونا لوی هو صلیله پیغمبرانو قال الملعو اوی الغٹانو د قوم د نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام تا سوئی انا لنراکا فید والا علم مبین یکیناً خامخا مونگوینو تا لرف گمرا ایخ کارا کی اے نوح علیہ السلام تا گمرا خے سمونگ دا اللہ بندگی ترابنی تا گمرا خے اوز داکہ ماو تا تا چاہیوی چا تا گمرا خے ماو تا دی گمرا خووی تا ماو ستا بدا روی کانا را سر با کو گناہ ن ل السلام و یاقوم زما کوما وره بیا مته و زما قوم ل سبي یدله لا په ماګوم ما ک مرا نه شته د مرانې مه زه استستاسو خیر خوایم خبرې سممتته راځي که نه په چا به ورمنډ کې نه بهدعوت کې د ممسلی به یا نو ل کو به چا ور منډ نه دا قران دې لپاره الله دې چې موږ ته تبلیغ او دعوه چن راو خي انا لنراك في ضلال المبين قال يا قوم ليس بي ضلاله قال اوه نوح عليه السلام اي جماعه قومه ليس بي ضلاله ما بند گمراهي نشتا ولكنني رسول من رب, رب نام او بلغو کم تبلغ کم تاسو تا رسالات ربی دا پیغامات دا رب زمان زخو دا رب پیغامات تاسو تا د رسوم او دا تاوتا چوه ما نوو انسا هو لکم ستاسو خیرخواهی کو ما ستاسو خیرخواه ما وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ أوزه بوئیكم ده طرف ده اللّانا ما لا تعلمون ده آئه غصدي تاسو په نبوئیكم او عجب تم آئه تاسو عجبه گانه تعجب كوه انجاءكم د دین چرالو تاوز تنسیت ده طرف ده رب استاسو نا وانجاو سلی منكم استاسو نا زا استاسو ده دلش ده قوم سلیم آف لیون زیره کوم چې یاره در کې تاسو تهوللی تا ت تکو او چې ځان بد کې د شقیات نه واللهله کوم تر حمون او دی د پاره تاسو باندېرهرحموشي په کس ضبوه هغې د نووهلی سلام تک زیب وکهه غلی در روغژې او نرو تونو کې با را شو په پهسیری دا سره نه وه چې نووهلی اسلام ال نووسکلي روزانه نه نیم سا وکاله الا معلومی ذکر کای یوردی نو علی سلام د دې چملې د سرمنې او بوجېوا پای کې بن پبن اوتړلو او دا سي وی وشتو چغلاشوته نه او دا سگه او یو سره روانو او زه پغې کې ارستي یو سره روانو او اغلې امکان وي کول شهب دا سړیوله فنوه علی سلام مغم گزارو نه الله اکبر کبیرا فَقَذَّبُو دی نزبت درو اوکو نوح علیہ السلام تا رست سورتِ حود کی تفصیلی واقعہ را روانہ دا خوا اتوپان واقعہ دا کشتیغا واقعہ اور پسی سورتنو کی را روانہ دا نفعن جینا ہو مونگا نجات ورکو نوح علیہ السلام تا او اید نحنیم سا وکالا که سبتر اسی کسان مرگری شیوی خوا او یا یا یادیا کسان بعضې خوی شپکته نه مګری شو شپک ته نه درې زمونو درې انګم دی بس فکس ضب هو په اننجناو په اننجنامونږنجات پر کوونوهلی سلامتهام وال لنه او کسانو تا ماهو کې د سرهوو فلفول کې پ کشت کېوا غرق نللهنهکه ضبو او غر کو مونګاب اللهنه کذبو بی آیاتنا چه درغجن گنلیو زمونگا آیتونا اِنَّهُمْ کَانُو قَوْمًا عَمِين یکیناً دا یو قوم ورانده دا حقنا چه ترگیو فکار کولی خود دا حقنا راندو نواغی تا اللہ راندووی دا یو واقع شوا پا کمہ مسئلہ بیاند توحید او رد دا شرکو که او گورا نوح علیہ السلام چه غوالوا یا قوم الله دې مو واقعه وا الى عاد او لګلې مونګه عادیان ترور د يهود له سلام عادیان دا د اولاد د سام بن نوح نو وا الى عاد لګلې مو عادیان اتا ددا څخه خلقو دا قوي الجسا غټ غټ مضبوط خلقو او لوېلې محلات جوړ کړې وو او دا رنګي دی به تکبر کو چې من اشد من قوا زموږ مړه بقاقت کې سګښتا مون سره د مقابله سګښتا د دیتا الله هود عليه السلام لي غليوا وا الى عاد اخاهم هود او لي غلي مو عاديان او تا رود د يهود عليه السلام وي ازما قومه کم مساله بیاناي شي کما نوح عليه السلام کړيوا ازما قومه او عبد الله بندگي خاص کي الله لرام مالک من الهن غیرو نشت تاسو لرا حاجت روا بغیر دا لانبل سوکم افلا تتقون آیا تاسو د الله نه نو آیا د نو السلام ہو خلاب شگو کا نا وچی حود علیہ السلام آغا مسئلہ بیان کا خلقو اللہ حارونا واشو لو خلقو اللہ دستخارونا خوارو کا قال الملع اوی الملع غتانو دا کسانو نه چې پر پرېیکې او د قوم د هوودلی سلام نه هوودلی سلام تهوي ان نهله ن را کف صفا ی نن مونګه خا مخهنو تا لره پهکه مقلتیا کې هوده لې غ احم کو به وې بیا دا بردې دغ برد کې چا سره بهجن جګلی نه کې ان نهله ن را یکی نن مونگا وی نخامخا تال رفک مقلتیا تیا که و اینا لنزنو که من الكاذبین او پیغمبر تا وی یکی نن مونگا خامخا گمان که او پتار در اغجنو تا در اغجنه قال یا قوم ویهود علیہ السلام او میری قوم ایز ما قوما لیس بی سفاها ما کی که مقل تیا نشتا لکه نیما ولیکن نی رسولم من رب العالمین لیکن زا استاز اما دا رب العالمین دا ترپنام زخو اللہ را لے گلیم رب العالمین را لے گلیم ابلغو کم رسالات ربی او زرسو متاسو تا تبلیخو متاسو تا د پیغامات دا رب زمان و انا لکم ناسحن امین او زیم تاسو دا پارا خیر خواه او عجب تم آیا تاسو ناشنا انجا ان اکم دا چرالو تاو ست نسیت دا طرف دا رب ستا سنا علا رجول من کم پیو سری باندستا سنا لینزر اکم چیر کی تاسو تا و یاد کې آغا وخت ایس جا لکم خلفاء چکا لاؤگرزو لیتاسو اللہ آباد منبادی قومی نوح پس دا قومی نوحنا وزادکم زیادتی ایک ایتاسو لرا پی الخلقی پا پیدایش کی بسوطا فراخی دلدر کام یعنی ایتاسو نسل الله چلو فَشْكُرُوا عَلَى اللَّهِ یَذْكُرُ نِعْمَتُونَ دَاللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ قالو نو دی ورتوي تراغلی مونږ تا چې یو لا عبادت وکړو قالو نو دی ویلا اجیتنا آیات راغلی مونږ تا لنعبو لنعبد الله چې بندگیو کو الله لپاره توحید سره وَنَظَرَا او مُنْغَ برید اوغه چې عبادت به کېو زمونږه مشرانو د پلار نې کوله طریقې نامو آل يهودا مستا خبره مندلو ته تیار نیو کته موږ ته چې عذاب نه وي ریګا زکه تس عذاب را وستی شې نوم باندې عذاب نازل کا قم لوينا فاعتنا بما تعذنا تراتلو کپا عذاب کې ته موږ یېره کته د ديشتن کونې قال هود علیہ السلام او توی قد وقع علیکم یقینا واکیا بشی پتہ صدا عذاب در طرف درب تاسو نا رجس عذاب وغضب وغصا اتجادلوننی فی اسماء ایتاز ما سره جگړه کوي په نومونو کې ات تاسو چې کوم او دایان جوړ کړی دي نو تاسو ما سره دې په نومونو کې جگړه کوي دا نمونه خو الله نه دی نازل کړي نه په دې دلیل اشتہ اتجا دلیلون نی فسمائن سمئیتمو دا نمونه تاسو یې خو دلی دی ان تاسو او پلانر ان تاسو دا په دی ملکم دی خلکو څنګه نمونه یې خو دلی وو د مزارات اولیاء ته نمونه یې خو دلیو دا د پلان کې ذمہ دی دا مننه کې ذمہ دار دی نو دا مننه مې کې ذمہ دار چا ویلی دی